Sylt i munngiperna Så man. Det är så gött Åh oh, du tycker <laughs> det var det ah <laughs> oh, det är gött om har lite Det är gött att man har spått lite Om <laughs> <right. Man> <laughs> i soffan så käkar han tårta Så bara Åh två Åh Det är ju gött <laughs> Nej Larsen <laughs> går till kylen Jag säger det <that> för later <laughs> Jag går nu det gris. Herregud. Mm. S längre och längre upp på skinner mm. <laughs> <är> jävla clown sminkade vad idé ute. Hej, och hjärtligt välkomna. Hallå, hello. Vad hände det? jag fick så här, jag hade en groda. Ja, det så. Alla mätta på belåtna. Ja, det. Vi försöker att våta. Ja, det vart Träffa en groda här om dagen. Groda? En groda ja. Ja. Nej Jag gick hem från jobbet. Okej. backing away slowly. Allt bra med alla. Eh ja, chaft någon. Ja, ja. Ja. Bra. Okej. Okay. Mm. Någon som har kul, det pratar om. ska jag börja köra? Kör. Ni Nokia har ni kanske har läst att Nokia har tagit fram en ett tatueringsbläck. Jag har läst någonting som här. kan ta upp elektromagnetiska vågor. Det har inte så gjort. att det kan vibrera. Eller om man opererar in en metallplatta under Tatuerar det här bläcket över så, kan man få, så när man får sms så kan den här börja vibrera det står även att det patentet är inte Genomslaget slaget liksom Aha. och det står även att, eh, eh, att syftet med den här uppfinningen inte var klargjort Nej. Åh fan <laughs> götser det, det börjar vibrera eller man får sms så det börjar börja vibrera säger axen typ Just, man jobbar med någonting då En brud får sätta en sån i fitten Eller i klitta Smart är det inte... <laughs> Då känner man när det ringer <laughs> Är det inte lättare att bara sätta ner telefonen och be någon ringa är, typ? inte, är det inte lättare att bara ha mobiltelefonen i fickan Och känna ja. när det vibrerar jo. Jo. Jo. Som med, Men jag tycker det var lite kul Min pappa ja, i, I begynnelsen av mobilen eller jag, Där i mitten någonstans 90-talet mm -hmm. Hade han en penna med en liten diod högst upp Som blinkade när den kände av... Eh, gsm signaler då. Jaha. Man man hade det liksom i bröstfickan så här, så hade man telefonen i fickan. Så liksom blinkade den samtidigt som det ringer i fickan. som en kul grej liksom. Mm. Det, ju det skulle coolt. ju kännas som att det skulle inte funka så jävla bra nu för tiden. Nej, det en jävel mobil. Ja, ja. Det hade ju och om ja, man har nät på hela tiden och alla får på bussen. sms hela tiden. <laughs> han har ju fått epilepsi av. <laughs> Bara det tar slut på 10 ja. minuter. <laughs> ja. Den lyser konstant, ja. blinkande blinkar ens. är <laughs> ja, ni då grabbar? Mm. Har ni någon kul vecka förresten? Ja, det mm. du ute som vanligt. Gött. Hela helgen? Nice. Ha? Hela helgen? Eh, fredag, lördag, så det blir hela helgen. Då. Och torsdag? Ja, lite grann. Då körde vi quiz, ja. <laughs> och onsdag. Vi körde ju quiz, så var det alldeles Ja, just det. <laughs> vad gjorde vi på onsdag? Vi, vi, är ö, då. Ja, vi drack lite folkhöll och så gick vi till backstage. Ja, det är nice. <laughs> det är alltid onsdag, torsdag, fredag, lördag. Eh fast man jobbar alla dagar. Då ja. går man ut ändå alltså, no. ja. Nej inte jag. Nej, men jag gör det. <skratt> Uppenbarligen. Vi vann ju för visst Vi vann. Vi utklassade Rockquiz på fem, Backstage Rockbar här i Vi vann med fem poäng. Ja, vi, Nej, ja. fyra var det. Fyra Ja. ja. Trots att vi bomade på jävligt massa jävligt många frågor. Mm. Så de andra var inte där då. Jo. <skratt> vi var ensamma där. Nej. Uh, det var... jag, menar, jag menar laget som alltid vinner var inte där. Nej, jo. De var på Hammerfall. Det chock, mm. ja det förklarar klart. Ja just det. Ja. I byggnaden mitt emot. Och han inte det, komma det, ner. det finns ju nämligen ett lag där som alltid vinner. Det var en liten rolig grej där för det var en brud som kom in precis innan hanfolk skulle börja spela och det var ju precis mitt emot backstage. Ah. Ja, och så, då gick hon runt där och frågade om de ville köpa blätten för hon hade en över för det var någon som inte kunde åka med eller någonting. Ah de kan du inte fråga alla Om du vill köpa den för 150 spänn alla Ingen var, Nä, ville Nä. Vi ska spela quiz Och, så, och så, så gick hon till han i baren Som uh, kör quizet ja. och, och så ropar han ut Är det någon som vill köpa en uh, hemmefold för 150 spänn Men det var ingen som ville Så till slut så gick han i baren ut Och bara gav den till en En i vårt sällskap Så han bara fick den Så gick han och kollade på för gratis du, du, du, miss, du missade en grej Karl. Vadå? Först annonserar han ut uh, Biljetten i baren För 150 spänn ja, just det. Sen annonserar han ut den gratis Ingen kommer att där. Ja, vad sa ja. va? Det missar jag. Och sen går han ut och liksom trycker på <laughs> den på våran bolare. Han bara ta den, här, ta ta den för bara för helvete. Så, här. så bra. Hemofall. Jag, jag, jag tror jag gick och kollar på dem i 10 minuter också, innan, innan slutet. Ja, något sånt. Alltså det var väl Carl som mm. Han var och hälsa på Karl på jobbet. Ja, det var det ja. Köpte va? tacos gjorde det va? Ja. Det är ja. så gött eller? Hur har det blivit det svenskaste, den svenska maten som finns det. det är, för är så jävla gött kanske. Det är typ vad ja. nationalrätt? Ja. Ja. ja, det känns konstigt. Det, är tacos, pizza, spaghetti och köttfärssås, kebab. Ja. Mm. Och ja, precis. vad söt du var i dina arbetskläder? Så som en trädgårdsmästare. <laughs> Tycker du det? Ja, jag, jag har fått nya byxor på jobbet nu som är jättestora verkligen. Ja. Det ser ju för jävligt ut. De är grå. <laughs> ja. Ja. Det är inte nice. För stoppa i skjortan. Nej, som... Får du stoppa i skjortan? Ja, i byxorna. Som du inne i något. Nej, som en man. Nej. Jo. Har du det på ditt jobb? Ja Har andra är det på ditt jobb? Ja, det är lite skillnad på ditt jobb Larsson Det är lite mer kläst där ja, Jag är ju för. Tyst Anton <laughs> Ja, alla har det på mitt jobb Förutom kvinnorna då Som har sina blusar Sticker ut i byxorna så Har ni olika kläder? De. Yep, eller ja, nej, Det är samma Men det är ju tjejgrejer Oli Olika katt på mm. Mm. Jag har slips också Va? Ja Shit Seriöst? Det klippar han. Nice, jag visste nästan att det fanns säger du? Jo då, poliser och vi har det. Killar? Har ni hört talas om de nya fartindrarna de kanske skulle mm. föra in? just det. Något lite intressant, Ja, vad det hänt Fan, de känns lite farliga också. Nej, det gör de ju ändå inte. Tycker du inte det? Nej. Jag, tänker mest om jag att, att det känns är... svinbra faktiskt. Ja, Kan någon förklara för hur för de här far... jävla grupperna ska se ut? De ska känna av om du kommer i för hög hastighet och då sänks de ner i marken så du... Ja. Och det är ju bra. För att fartinnor är ju för att du inte ska köra fortare än hastighetsbegränsningen mm. Och inte för att du ska behöva bromsa in Nej, och gasa upp. Och... Ja, Sån jävla skit. Så om du bara kör i 50 på 50 väg så ska du inte vara några problem. Gör det då. Ja, just det. Mm. <laughs> jag kör i <laughs> Nu ja. Ja. <laughs> nu, <Nö. Vadå? laughs> Men eh, det blir bra då för de som har gammal bil kommer ju passa sig jävligt noga för det. Ja, så det kommer bli en sån det. dum dum, dum loss, också, loss Och lossna dum dum liksom. En ny bil dum dum dum sig mer. Tror du det verkligen det? Ja. dum dum dum dum dum dum en Volvo V40 Eller vad fan dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum för fort där Det är ju knappast ett sånt fall så att däcket går emot en kant och blir punkterat. Nej, det ska vara game 4 cm. Det, det skulle ju bra bli ett dunk och inte liksom bli ett jack i fälgen. Det stod ju så här också att eh, effekten vill att effekten av detta ska vara att man blir så pass eh, skärrad eller rädd. Mm. Att man aldrig någonsin ska köra fort igen. Men, så det borde ju vara ganska... Uh, ja, men du har väl kört ner för en trottarkant lite för fort? Kan det vara 5-6 centimeter? Då är det nog det, mer... Då är det oh. mer Relevant att säga köra på en till dagkant eller köra ner nerför också eller nej för det är ju, det, är ju, det är så så, det blir ju, så blir det ja. Ja, men, ner så att det ja det var det var också så här hur blir det för motorcyklister för, för att oh. <går> <går> <går> <går> nej men så här, det ska inte vara en att säger de. och sen så det finns även plats för dem att köra bredvid det här hindret. Ja, Men bra! Det är, då, då, då kan hon dra <skratt> 200 förbi där liksom. Ja, precis. <skratt> det var sjukt. Samma sak gör de motorcyklarna, de har ingen skylt fram. De kan ju bränna förbi fartkamera och göra det fort som helst. Ja. Men det då, är ju, det är va? som, Vad sa du har ju ingen skylt fram. Nej. Nej. Så de, de, kan ju köra, de, eller, de kan ju köra hur fort de vill förbi en fartkamera. fartkamera för de, de vet inte, aha, här har vi en motorcykel, så är jag. <skratt> Ja. <skratt> och så ger så den mörkt visir också. Ja. Men alltså, SMC säger ju det att eh, Det är ni som stegrar Och ger fuck you till fartkamerorna I 150 blås men Det är de som lägger allt krut på Nej ah, men det är det som Det är de som ser till så att Motorcyklar kommer få Räggplåta fram mm -hmm. liksom, Missbrukar man skiten så Kommer det ju någon gång liksom. Varför har man inte Från början Dels design och sen aero Ja, men det Går verkligen Sveriges regering med, eller Trafikverket med på det? Ja, men designen blir ful då. Det ser så då. snyggt ut. Det tror jag inte. Jag gillar de här motcyklarna på skärmen därför han som de hade registrerat som satt så Jaja, ja, längs med hjulet. Ja. Den, den tog de ju bort för att man inte skulle kliva huvudet på det. <laughs> <laughs> och sånt hade du sånt. Ja. Och så Ball. stansade bokstäver och ja. inte på målat mm. Ja. På tal om du sa att, man kunde att, den, att de tog bort den för att man kunde kriva huvudet på den. Mm. Så tänkte jag komma in på död här. Ja. Nice, nice. Ehm, och då så läste ni det på Aftonbladet det här med han som var på en svensk exa. Och skulle få en flygplans tur. Nej. Och planet karsade och han dog på sin svensk exa. Sweet. Jävla otur. Ja. <laughs> Av alla dagar sjukt. liksom. Ja. Inte ens dagen innan svensk exa. Det är, det är sjukt. Det flyter det. Det var ju lite hus som brann i Trollhättan här i helgen. Eller förra eller veckan. Lite, ve lite, ja det var ett. Det var nio lägenheter. Tolv, tolv var det. Tolv. Ja. Jag tror det var stort. Det var tolv hushåll som hade... Ja. Ska vi förklara hur det är? Det var ju typ ett område... Med studentlägenheter, ja, just det. som från början var sagt att det var Fussbyggen jättemycket. Ja, det är ju Fussbyggen. Så jag läste en lite Men rolig är lite grej. Fula är de. Jag läste en ja. lite rolig grej, det brann ju ner i alla fall. Det började vara något elfel stod ju. Ja. Uh, och så läste jag på första sidan av uh, TTL, vår lokaltidning. Ja. Och så var det en kille som stod där. Och han skulle gå på förr, han skulle... Älskar... Men, får jag säga?! Ja. <laughs> han skulle skriva tenta. Han skulle skriva tenta, ja. ja. Dagen efter, ja. det hände. Och det enda fick med sig därifrån, det var hans kökort, ja. allt annat brann ner. Och dagen jag skulle han ha tenta elsäkerhet. Ja, är det lite... det oh, är ironi, säger jag bara. Ödets ironi, kanske. <laughs> lite så. Man får MVG. Ja, det får han säkert. By default. <laughs> <laughs> jag såg... Jag satt och kollade lite så bynöd morgon, ny, nyhetsmorgon mm. på tv och där kaffe. Mm. Såg jag en brud som hade uppenbarligen alldeles för mycket fritid för hon hade gjort en hel jävla klänning. Av sådana här kaffekapslar Som man har i så här Espresso-maskiner Jaha, mm, mm, mm. sådana bruna typ Ja mm. Hon hade gjort en brun Och en röd Det var 3000 jävla kapslar I varje klänning Det är, tjej. Det är kreativt ja, i alla fall. Ja Jo Var det snyggt då? Nej eller färgen var ju lite kul Eller kul, cool För det är ju så metallik färg Det är ju så här, det är ju så här i de kapslarna ja. Så det, det blev ju schysst ljus Ja det kan jag tänka mig Men äh, går runt i såna som hänger och dinglar och plingar Nej fy fan Dinglar och plingar där verkligen Så var det snackat plingar att han äh, I plast för fan äh, Någonting settman ingen äh, Gabriel ja, äh, Peter, Peter. Man, ja. Att han skulle ta en simtur i en sån blev aldrig av. Nej. Jag göra det? Ja det var någonting de satt och skojade sig lite trevligt om eh, i mellan snacket. Jag tänker mig. Och så vem, var det, vem var det som höll programmet då? Malou jävla von Sivers. Hon kan ju gå och skjuta sig. Det är äckligt hon ja, fan. Hon, hon behandlar ju alla hon intervjuar som 3-åringar. Ja, och tittarna, ja, snart kan vi gå till väder. Ja. Jag vet, klockan är tio. Det har alltid varit ja, väder ben, ja. klockan 10. Hon måste ju säga sådär som. Så. Du förstår vad du är ute efter. Jag är lite trött Nej, Du Sättman i huvudet. Ja. Ja. ja. Han är lite livlig. Ja. Ja, men han är så här. Ja, jag är doktorand i programledarskap. Typ. Men han Nej, är inte så rolig. Är inte han, är inte han som är i Ronny Ragge också, eller? Jo. jo. Ja, precis. Så gick han över till så ska det låta, eller? Okay, ah, det, var, ja. det var precis, det var så här. Nu är rådninglaget slut Då kör vi så ska vi låta <laughs> Nej vilka lirare vi har i mediasverige så alltså, jag blir fan förbannad varje morgon Kollar du på nyhetsmorgon? Nej inte varje morgon kanske Men man sappar igenom och så. Ja ah, de snackar om någon bok ja, Stannar jag till och ja ah, kanske en rolig bok <laughs> Dock snackar du om någon bok? Men... <laughs> <laughs> då stannar jag till en <laughs> bok Ja, men, ja man, man sitter där och sappar det och så sa, ja, ett bok, det är ju jävligt, en non-bok också. Ja, men boksnack eller boktips är ju mer intressant än oddasatt. Vad är det? Den, samisk tv på tvåan. Stäng av tv som du inte ens betalar för, jävla. fitta Anarkisten. Ha! Ah! Ah! Jag har betalat tv den heller i och för sig. Nice. Att om att sappa runt sådär. Men de kräver mig inte på några pengar. Vad fan ska jag betala självmål för då? Här om natten. jag jag inte kunde sova. Jag, jag, jag kom hem från jobbet klockan halv tio. Och så tänkte jag. Ah, nu lägger jag mig vid tolv. För jag ska upp och jobba klockan nio imorgon. Nej jag kan inte sova. Okej gå inte. Jag, jag, låg, jag låg vaken till klockan fyra. Det går inte. Jag satte mig och kollade på tv. Och zappade ja. runt. Och då kom jag till Discovery Channel. Och då var det ett program som var på om eh, snipers. När de, oh. när de utbildar snipers i amerikanska armén. Det är ju så intressant så då somnar man ju inte. Nej, jag vet. Det var, var ju Och de skjuter hur långt ifrån som oh, helst och shit. sånt här. Men, men, men jag tyckte det är så jävla äckligt. För det var så här, de hade ju så test såhär, att de har tvungna att träffa ett visst antal mål och så går de vidare till nästa etapp typ mm. Och så ska de typ här köra stalk, grej stealth och sånt typ såhär. Och då så säger han, generalen står bredvid såhär bara, det var det någon som inte fick missa sista skottet. För det var precis så att om man träffar nu då går han vidare liksom. Mm. Uh, och då står han generalen och säger det så jag bara, Tänk att det är en uh, taliban Att det är en irakier Då missar du inte Tänk att det är det, det är så. Fan, så jävla äckliga är de och Jävlarna dumma i huvudet verkligen. Oh, fan, spy på den här Jot, Militär Amerikan ah! Tänk att det är en svart jävel ah. Då missar du inte Känner det är så jävla gött att vi inte tvingas göra lumpen. Vår generation. Mm, jag blir inte ens ja. inkallad. Nej, inte jag heller. Det var såhär. Man bara Fast såhär. jag kryssar och för sig i på hemsidan att jag inte vill göra. Jo, oh, oh, man kan bli inkallad ja. man, man, man Jag gjorde också det. Man får säga bara. Ja, du blir inte intagen för såhär. Karli, jag bara. Du var lite besviken. Jag var ja, bara, då? yes. Jag kan sitta och slappa. Jag ska in, när när folk bor i något jävla tält och ett bark i en månad. Nej, fy fan. <skratt> på tal om att få hem papper. Dåligt betalt idag också. Papper. Ja, jag fick hem med från Transportstyrelsen. Ja, ja. Och jag har ju haft kökort nu i någon vecka Eller något <skratt> precis Du, säger du, du påstod ju förut Va? Att du mm. hade haft I två år. kökort i två år Ja, men mitt senaste kökort ja. Ja. Uh, Och då, där det står så här. Uh, ja gå ju fan inte åt den så tyda Vad de säger, men någonting med att De inte ska uh, dra ärendet Vidare, alltså mitt återkallande Av mitt kökort från i oktober Och okay. att, så här, och bla, bla. Vill du överklaga? Nej jag vill inte Överklaga, jag har jag har mitt körkort här och ni vill inte dra in det, vill du överklaga? Nej, <laughs> det är korkat liksom. Det är, sån, det är sån jävla skit som när de skickar ut och det är liksom skrivet på sån här språk. Mm. Där de inte säger, jag, jag tycker ju om svåra ord och slänga mig. Ah, ja, ja. Det är ju trevligt, men alltså de... Det är nice att göra det. Det, det är som att det, du ska inte förstå din jävel. <laughs> så är det. Mm. De vet inte jag själv vad man skriver typ. Var kör. Random. Yeah. Svåra ord. Ja. Random. <laughs> in i Word bara ta den här klicka, vänsterklicka. Ja, synonym Alternativ. ja, alternativen. När jag satt, ta det längsta. När jag satt där och förresten, ja. när jag kom till. så zappade jag vidare lite sen när sniperprogrammet var slut då, för jag kollade klart på det. Ja. Och då kom jag in på Animal, Animal Planet. Kom jag in på. Ja. ja. Och, så, och då, vet ni vad Kaskelott heter på amerikanska? Uh, nej, nej vil spermwhale heter det? Ja. Det är det det där om om djur. Vi tar ja. bland sabeltanna tiger och sånt att det definierar djuret så här att att har ju sabeltänder <laughs> ja. liksom. Spermwhale då. Är en jävligt så här dräktig, eller vad säger man. Fertil. Fertil ja. ja. kanske. Men talar jag. Men jävligt mycket där. <laughs> ja. En sats större än allt oss. Ja. Larsson, hur säger ah. du? Siabata. Kiabata? Kiabata? Oh, ja, Nej, det Där är, det det är inte rätt. <laughs> nej, inte någonstans. Kiabata? Alla förstår ju vad det är. Ja, ja, ja. Ja, ja. När du sa det första gången, vad? Vad? Vems idé? Jag vet, jag vet inte varför. Jag vet inte varför. Jag ber jag uttalar med k men ja, speciellt eftersom att stavas inte med. Ja, jag vet. Jag vet inte varför. Det är ju inte mitt namn heller. Hm. Done. att tänka på. På tal om namn. Ja, mm -hmm. ska vi direkt in Har vi någon vinnare i Larssons tävlingen den här veckan kanske. Kan ju vara så att vi har där lite såhär, så här ego bara dra. Man ska vi spara det till frågor då. Ja, vi göra det? det tycker jag att vi gör ja. Men vi har en vinnare ja. mm. Ska vi köra frågan då? <skratt> Men nej <skratt> <skratt> <skratt> Vad va är de här? I eh, alla fall öppnar du för att och dör av så nej. nu vill du öppna det? Nej. Men förut, när du gjorde våfflor, då luktade det gött Och så vill ja. du inte öppna Då vill man ju stå i doften Nu är det ju bara varmt, man bara svettas de här stående punkterna som vi, vi har veckans Aftonbladet. Men jag snackar mycket Aftonbladet. Mm, jag har en app den här veckan. Så min no min Nokia-grej var från Aftonbladet för övrigt. Ja. Mm. Men den var inte så... Det var, det var liksom inte typiskt... min Nej. Han som dog på... jag har någon Det grej. var Aftonblad. ingen som korkad ja, jag en sån korkad ja, Aftonbladet-artikel. Nice. Ska vi ta de här stående punkterna då? Kör! Veckans app! Veckans app! Som, aj, är, som även är veckans app på iTunes, tror jag. Ja. Uh, Angry, Birds Angry Birds Space. Hur kunde veta det? Yeah, <laughs> nice! Det var säga att de, alla andra är Angry Birds, sen första kom, då köpte man ju det liksom så här. Sen så kom du ett nytt, det var Sisons, tror jag. Seasons, va? Och sen kom ja, Rio de, de är alla samma så här. Men nu är det ju så här med gravitation och sånt, att man kan säga och sig runt planeter och sånt. Det blir ju helt annan gameplay. <laughs> det är som ett helt nytt spel. Ja. Oh nice! Mm. Men ja, det, det är ju liksom prosen då liksom på detta. Prosen av cons. Pros, pros. pros and cons. Jag ska komma till konsen snart. Mm. För att det, att det är ett helt nytt spel typ. Mm. as bra jobbat. Mm. Men consen. Jag det är körde. ett helt nytt spel. Nej. Jag körde. Och så kom jag till någon jävla värld som var typ så här massa minplaneter. Miner som har havet. Då ska man köra första banan. Sen när man ska börja köra andra banan så måste man köpa till de banorna. Det är ju som en expansion pack. Så har det aldrig varit förut. Då får Aj, man alla hej. updates gratis. Aj, men. Det tyckte jag var dåligt. Mm. Så man får man betala 7 kronor till. Mm. Och helt plötsligt har Carl lagt 300 spänn på en. <laughs> <laughs> ja. Jag sa att man kunde köpa till så här. Det finns här fåglar som man skickar iväg. Som säger körs på ett stort svart hål nya. Att alltså, ja. man kan bara få dem om man typ, så här, får tre stjärnor på ett visst antal banor och sånt. Och så kan man köpa såna ja. för riktiga pengar. Typ ja. så här 980 stycken. Shit. För typ så här 500. <laughs> <laughs> jag gjorde det. <laughs> det gjorde jag inte. <laughs> Nej. Jag, jag undrar ju lite vad det är för människor som gör sånt. Eller hur? Typ så här, hubbhotell och köper saker <laughs> där. Gött värdelöst. Pågår det fortfarande? Jag tror det. Förmodligen. Jag tror det finns. Ja, vidare. Mm. Mm. Du har också en antan Ja, till en mindre järndöd app då. Chef. Eh. En, den heter Converter Plus. Så, den har en snygg ikon också. Ja, mm. men den har jag också. Ja, den är bra. Snorigt bra. För där kan du konvertera fan allt. Det är gärna ofta man vill konvertera saker. Det kanske vi skulle tänka på förut. Karl hade du ingen slitåt. Nej. Så vi fick ju stå och liksom winga lite. Kanske vi skulle. Ja, men den, dratta här. Men vad, vad och räknat då? ut. Matreddar. Äh, ja. Fan vet jag. <laughs> jag vet inte, jag kom på en... Det var den där längsta... <laughs> Han sa, kommer vi på något mer som finns i köket som man kan använda c skedar Nej, eh, uh, jo, nej. nej. nej. <laughs> Fick räcka alltså. Ja, ja det var bra. Mm. Kostade de pengar eller? Nej, nej för fan. det gjorde de i min dag. Så då. jävla gratis. Ja, nej. Hade du någon mer stående punkter du tänkte på? Nej, äh, veckans aftonblad. Hade, hade, du hade någon bra där? Ja, som? jag tror jag har en grej. Den här, eh, nu har prins Charles och Camilla landat. Mm. -hmm. Mm. mm. Vilka är det nu då? <laughs> Ja, det är. Vart är alltså, de ifrån? England. Mm. Fast där är ju Queen Elizabeth. Mm. Hon, men hon är ju. Är inte hon typ tusen år gammal? Jo, jo det är precis sånt. det hon är. Ja. Hon, hon, hon, hon, vad är de fyra nu ska vi se här? Oh, fan, är typ 100 miljoner år på tronen. 60 år på tronen. <laughs> <laughs> <laughs> Och det, vilket då måste hennes son är, är det väl prins Charles. Ja, det är det nog ja. Åka till Sverige men har eller det... åka runt på lite turné så här för att nej men morkarna har suttit ut år nu så att ja, hon är ju så gammal att hon kan inte åka själv så jag får åka runt <laughs> i grann mm -hmm. mm? Ja. Men, ja. Men, men jag tänker det finns ingen kung i egna, va. Nej. Hon är ensamstående. Hon är ju drottning, tronade. queen. Mm. Ja, han är ju kung eller drottning. Ja, men i Sverige så har vi båda Ja, men, ja, men alltså som eh, regim... Eh, ja, nej. Är ju en kung och är en ja, drottning i Sverige? Ja. ja. ja. ja. ja. Men det är ju kungen som är kung och drottningen som är drottning. Men i, ja, men i Victorias har... fall så är det ju Victoria som är, blir drottning. Så ja. Ja, ja, men jag bara frågar om det fanns någon kung ja. i England. Uh, nej, inte nej. just nu va? Okej. Okay. Mm. Uh, och då är det så här. Nu har de brittiska kungligheterna landat på Arlandets flygplats. Exakt klockan 13.27 rörde deras... Privat gett svensk makt Så här, aha. Det var ju väldigt nödvändigt att du talade om att det var exakt 1327, ja. för vem bryr sig Halv två ish, eh, Underbrik, Log mot Carl Philip eh, Ja, yeah. prins Charles Log mot Carl Philip när han eh, Träffade honom mm. Jag tror jag ska slå dem på käften <laughs> det, tog... det hade du inte förvånat mig <laughs> Prins Charles och äh, och tog, tog prins Carl Philip i hand Innan det gick vidare in till en flygangar I närheten på Jaha ja. Så det var han, ju konstigt Så han ja. låg och tog hand Så som folk gör när de träffar varandra Hälsar på varandra <laughs> Och sen så står det här att eh, han var klädd i en eh, blå kostym Och Åh, hade eh, Camilla var <laughs> Jag hade velat höra att han kom i Halloween-kostymen Som för ett par år sedan <laughs> Va? I eh, hitler -uniform. ja Han gick ju på maskeradfest <laughs> som Hitler ah! så där uppskattat av engelsk media vet du. Kul! <laughs> Det var, ja, det var, var väl det. väldigt uppskattat av Engels media. Ja, ju av Engels Media, men det var ju inte så uppskattat av folket då. Stort det var väldigt ja, Var väldigt uppmärksamma. Och han är ju för en skön prins, till skillnad mot våran lilla mesprins som är ute och åker båt och klättrar inom någon stridsvagn. Ja, och prins Charles festar ju liksom. Helvetet. Vad då? Vad gör kungen då? Fan. Jag, ja, på klubben, äh. skit. Jag tänker jämför prins mot prins, prins mot äh. prins. Hej. Oh. Äh. Men prins Charles Här har han skrivit fel ja. eh, Ser ut att trivas Pal Det här är avslutningen då På flygplats skrattade Och pratade prinsen glatt med Carl Philip eh, Paret kom Paret kom flög direkt på förmiddagen från Kom annat flög Från annat middag på slott Ja men fan det ja, i alla pund? fall, Josefin Karlsson är det som har skrivit det här. Ja, det är, ja, är ju som har översatt det. Vad tror du Engelsk Press skulle ha skrivit var när han landade i svenska. Nej, Jag men med, skit... med tanke på hur mycket grammatiska fel det var. Mm. Kan man inte bara skriva att de landade på eftermiddagen? De landade, det, allt var bra. Ja, de landade vid lunchtid. Jag menar, ja. om, de, om de skriver det här i svensk damtidning, Den Kungliga, eller vad han heter, då är det ju okej, okay, för det är ju en, en tidning som bara handlar om detta för ja. mongoliska ja. människor. Mm. Så det är en ding-ding-värld för pensionärer. Ja, och sådana människor som köper såna tidningar. Eller hur, Karl? <laughs> jag tänkte att det säga det. Jävla luffar, jävlar. <laughs> Shit. Har inget eget liv eller? Orkar lägga ner tid på att sitta och läsa om kändisar och sånt? Jag fattar inte det. Så Nej, jävla men, Jag tänker på, du vet, de här sådana... bild och fan skit de heter. Hänt extra och skit. Och, då, är, då handlar ja. det ju om... Eh, det är folk som vikna vet vad de är. U unga kände så utomlands ofta mm -hmm. mycket. Mm -hmm. Och så är, kommer det in en tant på 400 år som köper den här tiden jag bara tänker vet du vem Viktoria Beckham är? <laughs> vet du vem Kim Kardashian är? Vet du, kan du fan vad äckliga alla i <laughs> Kardashian familjen är? står de strutar ju runt på så jävla snygga. Nej, det är ni fultfula skitfula allihopa Feta är ni. Ja, äckliga as. Tävlar. Fan, hon är ju gravid nu för övrigt, har jag läst jag. Men fan vill ha barn ändå. Ja. Ja, det vet är inte. nog många som vill. säkert. Ge för sig, fan. Vad var? Var på väg? Larsson som för övrigt, du går med hörntänderna Larsson. Ja, just det. Kan du förklara nu? Håll käft. Kan du förklara? Kan du förklara? Åh, den kan du för ja, den. ja, ja, jag det var en då <laughs> Det var en helt logisk tanke Jag hade ju två visdomständer Som kikade ut Och då benämnde jag dem som hörntänder I ett sms Och det blev ju jävligt nerskjutet ja. För hörntänder är ju liksom vampyrtänderna Uppenbarligen ja. <laughs> ja. Och inte tänderna som är längst bak Där man kan tänka sig att det blir som ett hörn, äh, nej, har, har, du inget, ett hörn har du sett ett hörn tänder? någon Nej men det är så här, en, en som går ut det här hållet, en som kommer från andra hållet, som sluter samman i ett hörn. Ja. Är det så i din mun där bak med tänderna? Nej, nej, det är inte så. Men nej. det var ju en helt logisk tankegång. Det är ja. det jag ute efter. Eh, vad använder ni för toppapper? Eh. Det som finns. Ja, i och för sig. Ett jävligt mjukt. Ja. Det är så synd att det inte finns här. Eh, Känn på mig på paketen ja. Så man kan känna hur mjukt det är Man hade väl att ha typ Siden för att det med. nej det Nej, tror du verkligen det? Det, det är ju plocka varenda jävla hår du har Det krokar Nää. ju fast för fan Nää. Jo jo jo Men vadå, eh, vadå? Det, ja, nej, ja, det är vadå För jag mjuk. köper ju dyrt papper För jag tycker det är gött att tolka med över med gött mjukt papper det behöver inte vara dyrt för att vara mjukt Nej men det är ju dyrare än... Eh, en, en En ball på mm, en, en bal med sandpapper <laughs> Ska jag riva gött i röven vet du Fan ska sådana här skiter. Kan man lika gärna köpa en sandlåda Och liksom sätta sig och lycka <laughs> fram och tillbaka För att <laughs> torka hund, skiten Alltså, alltså jag, jag, jag skiter i pappret roligt det <laughs> Det ja. finns ju folk som När de skiter Så lägger de papper i handen För att det inte ska låta Så håller de handen ja, Och så skiter och finns, i pappret Fan vidrig. nästig Ja det har jag aldrig gjort. Nej. Nej det är jag jag, aldrig göra det jag, läste jag i en tidning någonstans här. någon eh... tips eller? Nej, vänta, vart har du läst det här? Hem hos Rasmus Ja, för. på väggen. Mm. Men jag vet folk som gör det eller som har gjort det. Shit. Sjukt. Så där, tips för att det inte ska låta. Ja, fånga den med handen. Ja, förräst. Träffa handen. Eller så kan du bara inte vara en jävla idiot, bara, det är väl fan, det kan väl plumsa när du är på toaletten. Ja. Ja. Det är ju ganska naturligt att du gör det. Ja. Precis för folk brukar vanligtvis bajsa ibland till och med säger faktiskt. Ja, till och, med. Ibland. Till, och med. Ibland. till och med. Till och med. Till eh, alltså, och med. men även om man skulle göra det så du, du kan ju lägga papper i toaletten liksom bygga upp någon liten slags. Ja ja, ja, ja ja, det är inte nice. För då lägger sig bajset över ytan. Ja, jag vet. Och det men, luktar i... ju. har jag pratat om det här eller? Shit, jag tror inte det. Toaletten i Österrike. Nej? Nej, kör med bajshyllan. Ja, jo, men det har du testat. Ah, ja, jo, men du kan berätta igen. De har alltså en sån hylla. Där det, är liksom, det som går ner, det är bara det fram. På, i, om du kollar ner togen. Mm. Så är det som en hylla, och sen så går det ner. Mm. Ja, och hyllan är ju där man sitter med röven. Så ja. du kissar ju ner i, ner i vattnet. Ja. Men byset ligger sig på en hylla. Det är ju så jävla korkar. Varför inte... då? Jag vet inte. Jag kan bara anta att det jag, jag, jag inte ska plomsa. Men det är ju liksom inte så va, va, sofistikerat. För att liksom vad händer du sitter när man stolar. Du... Ja, vi ska komma till detta. Ja, kommer du, <laughs> någon slags vindtork? Du... <laughs> I wish. <laughs> Nej, för du sitter där. Och som du sa, då ligger byset ovanför vattenytan. Ja. Det är ju en vattenytan av en anledning. Ja. Det ligger där nere och inluktar inte <laughs> Precis. Nu ligger det där på en hylla. En bajs Bara Och sen Så bara som man sig upp Och bara, Vad ska jag göra nu då Och så bara trycker man På spol Och det bara så här, Du vet Halvdabbar ja! där. Och sen så blir det såhär Några bruna bara ränder så här bara, Vad ska jag Jävla, göra nu då Vad jag snigel Ja eller hur det är ju inte, eller så finns det inte. här ja. Nej, det ligger ju kvar och luktar nej, nej, man, man kommer för, det, och sedan, för det är ju gött med vattenytan också Att det åker ner och så torkar man sig ja. Och så hamnar det över bara, så man slipper se skit ja, Och spolar sporar man så ser man det inte Och det är så här va, ja, nu när jag var där inne va Så plumsar det ju inte Men det är några ränder, som är De är ganska och det luktar för jävligt, ja. så passa, passa er Shit, ja. ja. är. Är jävla konstig grej Ja, sen, så sen, när jag använde det flera gånger Så la jag liksom så här, då la jag papper där på Ja ja så att det så skulle kunna spolas med ja, mm. det kanske är så de har tänkt. Ja, Nej det är ju ja. en jävla undlig ja, grej. Kan man inte det. bara boise ner i vattnet? <laughs> Nej. nej men Absolut en husbil inte. hade varit nice kanske Jag och som diskuterade det här för några dagar sedan Hotellrum för helvete säger jag Var ska ni? Eller då? Nej men bara allmän diskussion ja, ja, ja. Jag det förbi en husbil och Karl bara åh det hade nice en husbil Men, men ja, det hade varit kul Nej alltså jag... Hell, Hellre en husbil än en husvagn måste jag hålla med Ja, ja, ja men vad fan skulle du göra när du har kommit fram till där du ska bo då? Och Lägger jag mig och sover. Ja, men sen, så jag, var, just, jag ska bara ner till affären. Och jag spänt upp förtältet. Då går ja, just, man väl? Ja, ja. Eh, ja. I alla fall. Hatar husvagnar. Och jag menar inte då att sättet att om du Om du är en byggarbetare eller någonting. Ja. Och du vill bo någonstans. Mm. Då är du yppligt att bo i en husvagn kanske. Ja, ja. För fan. Mm. Men eh, att åka till en campingplats. Typ två, för, för och två bo. städer bort. Ja. Varje sommar Med andra husvagnsentusiaster Och du vet Gärna samma grannar varje år också Det känns, ja, just det. Det känns som att du syftar på någon Nej Jo Nej De ja. De som är husvagnsmänniskor i alla fall De är samma sorts människor Och Ofta kanske samma människor Som är underlatmänniskor Underlatmänniskor ja. Vad menar du med underlatmänniskor? Folk som har underlater ja. Måste vara värdelösaste jävla djuret någonsin eller? Ja Ja Slutsats. <laughs> Slutsats Men det känns det inte så här som har, ja, men Vi har underlat hemma Och så är det typ två uh, Små kottar som springer runt också Ja fast de ja, Underlatten ja. lever och lever och lever Och kottarna växer upp Och Aha, ja. flyttar ut och underlatten är kvar Och man har hus <laughs> Fågel, fågel, fågel taget är ju onödigt v Värdelös hus är ju vad, vad ska man göra med den? Ska vi gosa lite? Ja. Nej just det, du är en fågel ja. Nej just det, du biter ögonen om mig <laughs> <Precis>. <laughs> Och mitt hushus smet. det flög ut genom fönstret Fast i en takfläkt <skratt> <skratt> ja. men det är en teori Hur, Att eh, de är samma sorts. Ja, mm. Jo men det skulle nog kunna stämma tror jag mm. Har du med teori? Ja jag har en Det är Antonan och alltid är teori eh, Ni vet medelålders kvinnor Nej mm. men mm. Eller jag kanske ska börja från andra hållet 80-talet <skratt> Mm. Ja, då var det ju mycket så här, frisör, frisyrer, ja. frisör För jag kan mig att på 70-talet var det inte lika mycket Då var det mer så här Kläder, eh, tror jag Och så liksom frisyrer man var mycket hår, man bara kammade skiten mm. liksom så här. Utan på 80-talet hände någonting när Då allting skulle toperas och det skulle fixas och grejas Ni vet, då skulle det vara frisyrer Men det var ju det... mycket sånt på 60-talet också jo, jo, men jag tänker 80-talet, det är då typ majoriteten av alla de här små jävla frisörs, frisörsalonger som mm. finns i hela Sverige. Bara... <skratt> ...överallt... Ja, <kanske. skratt> för att det är kvinnor som bara, åh jag ska starta en frisörsalong. Kan vem som helst starta en frisörsalong, för det ja. känns så. Ja, <skratt> det är många som är... Kan de kan inte ett skit! Helt CP-värdelösa. Jag en berättelse om det här sen så vi kan ta. Men... Ja, men i alla fall då va, då öppnar de... Och sen så lärde de sig liksom klippa Och så mm. Och sen så fick de kunder och vänner som blev stammisar Och nu är det 2012 Och de här personerna har i stort sett Samma frisyrer Och eh, ställena har liksom inte uppdaterat det Och så har de så här frisyrer De blir lite kortare och kortare Men det är fortfarande 80-tals Ja. Och då ser väldigt många medelålderskvinnor ut Och jag tror att det är för att Frisyrsalongerna startade på 80-talet Och liksom det är som en en organism som bara pågår. Förstår ni? Det är det de har lärt sig och de kommer inte lära sig nå någon nytt någonsin. Precis. De är fasta. Ja. Ja. ja. Vad tror ni? Ja, det skulle nog kunna stämma. Har du varit med på dagens så gärna Jag har eh, tänkt ta upp. Eh... Ska inte du säga en sak om fris. Jo, Eh, okay. <laughs> uh, du jag gick till en nyöppnad frisör så långt. där det var typ det folket som jobbar där. Aha. Eh, hon fick in för jag ville klippa mig för då hade jag kanske lika långt år som jag har nu. Mm. Det börjar bli helt helt tossigt och konstigt sticker ut överallt och äckligt. Ja, och då ville jag skaffa mig en lite frisyr. Mm. Och hon var, jag tycker du ska ha så här. Ja, nej men jag vill inte ha så, jag vill ha. Så här vill jag ha, typ så. Nej men jag tror det passar så där. Och så började hon klippa så. Åh, som hon, som hon tyckte att jag skulle ha Ja, fascist. Och, och, och så så, så, så, så, så, så ja, nu är jag färdig. Jag bara aha va är du inte nöjd? Nej, jag är inte nöjd. Ja? bara, nej. Rocka av allt. Så. Vad nej. Jaha. Ja, rocka av det. Jag tänkte, nej jag är inte nöjd. Det är för Typ så, så. Så du får rocka av det. Hon bara, aha. så blir hon, hon så här dryg. För att bara, jag inte gillar fysyren som hon har gett mig som jag inte ville ha. Vet du vad jag fick betala för det här sen? Nej. 500 spänn. Va? För att de ska rocka av med Skru mitt hår. Skulle du bara gott därifrån. Ja, jag, jag bara, skojar eller? ja oh, nej, det är det är det Idiot, jag hade sådana planer på att gå hit och krossa rutor och... Åh, oh, shit! Vart eh, var det någonstans? Mm, jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Kan jag kolla upp där snabbt. I got chills to the multiplying And I'm losing control Whatever oh, you're applying. It's electrify! You better shape up, up, up, up. Cause I need a man, And my heart is set on you. Ooh, you better shape up. You gotta understand. For my love it must be true. <laughs> <laughs> Did you better know shape up. You better shape You better shape another One of my legs. <laughs> one of my legs. Oh, yes indeed. Jag tror att det heter frisörsalong Apollo, tror jag den heter. Det kan för, vara den. För Google Maps var inte upp, uppdaterad, så ja. Vi, i torsdags när vi körde quizen, mm -hmm. så stötte vi på en väldigt underlig människa. Ja, kommer jag inte ihåg. Hon aldrig säger, vad heter de? Grena gabardinbyxor oh. Lite klovnbuksor liksom. I något mm. slags manchester man tyg. Uh -huh. Någon konstig jacka har jag för mig. Uh. Lite små, tjocka. Ja, fet. Fet var hon. Fet. Uh, Men med duntofflor På krogen Anton. Vad har du att säga till hennes försvar? Jag vet inte. <laughs> Vad har du sett att jag säger, Anton? Plus, plus att hon var där med en kille som var way out of her league. Ja. Och han var inte snygg. Nej. Det finns ju killar som är snygga, han var inte snygg. Vad är ett försvar, Antan? Men vad har du toffler på kro? Ja, man måste med, Shit, du toffler ska man ha från sängen till kylen och sen tillbaks igen. Men dyn toffler, inte det, alltså, sån här kuddar man. Uppfattar? Jo, precis. Hon hade ju sådana. <laughs> de, <var, laughs> de var röda med vita prickar. Det var gulligt. Nej, Nej, vita stjärnor var det. Uh, För att det är så jävla relevant. Uh, det hade, hon, hade hon någon på sig när hon gick till krogen hade hon någon med sig som tog av sig sina skor. Och Spelar det någon roll tycker jag? <laughs> Spelar det verkligen någon roll? För de hon går... är ju fortfarande inne på krogen. Ja, men, ja, ja. men Jag har, tycker bara det är intressant. Men fan några par duntofflor som krog och Men det finns ju ingen sula på dem? Nej. Nej. Precis. Så svara på frågan. Hade hon någon med sig eller hade hon någon på det sig? Det Vet jag inte. Hon Nej. hade någon på sig. Ja. Så mycket vet jag. Räcker inte det? Det tycker jag det är. Ja, det låter jättedumt. Varför skulle jag förklara för, för, för svara henne för? För att du inte hade hört berättelsen så jag tänkte om du kanske hade någonting outside of the box. Jag har en granne mm. äh, mitt emot oss som, som har äh, ett släp med så här, äh, ett stängsel runt om det är så här, ett ja. trötsläp. Ståndes utanför sitt garage. Mm -hmm. Som han så här successivt bara fyller på med skräp. Ja. Som en slags extra soptunna. Ja. Vad det... är det för skräp då? Ja, det är, liksom... är det sopor? Det är är det inte... Nej, bara sop är inte som att, han... bara, ja, som, som att du dyker upp på en soptip och kollar. Så ser det ut. Ja. Det är ju inte som att han renoverar någonting som han behöver här. utan Det är, det är bara saker som att nej men det här ska jag nog slänga. Och bara, typ en gammal tv och, <laughs> och någon bord, leksaker och en madrass och skit. Som bara står där. Som är liksom precis utan vårt köksfönster Trevligt Som vi ser det Hur fan tänkte han det då Carl? Um, um, han har nog som en plan att han ska köra bort det någon gång Någon gång. Ja, ja men han har kört bort förut, det förut kommit tillbaka med det Hur länge har det stått nu då? Jag vet inte, år Så länge? <laughs> ja. Han, han att att är hem... ja Han kanske väntar på att dels Det du har ju faktiskt snöjat på skiten och sånt Han kanske väntar på att Han kanske är snäll och vänta på att dels att du ska flytta hemifrån Och att du ska skaffa barn Så att det kan gå liksom Successivt ta grejer av honom När jag, jag, vill, inte, jag vill inte ha hans skit Han kanske försöker <laughs> vara en, en gest jag Kan du bara säga, skulle du vilja ha den här? Nej, vi har inte, då slänger den. Jag tror inte det är hans tanke. jag tror bara att han är Du i huvudet Hatar honom Vet du vad nu ska göra Anton? Bränna upp skiten Ja, dels det Köp en presenning åt honom, slipper ni se det man kan ju ställa in skit i garaget och plocka ut sin jävla motorbög <laughs> Vad ska vi skuta över på frågelådan? Så här är det då, vi har ju faktiskt fått några mejl angående tävlingen där Ja. Yeah. Larsson, ah. vad du heter i förnamn. Amen. Men vi fick ett mejl, först av en person som jag tyckte det var lite fusk, för det är ändå en person som, ja, som vi känner. Kan du inte säga vad han skrev? Han skrev Larsson heter Alexander, Kristoffer Ulf, Tillstatt namnet är Alexander. Give t-shirt now, alltså ni är dummare än jag trodde. Han kunde alltså mer än bara... Man kan ju påstås ja. att att våra lyssnare är dummare än vad vi trodde. Tror jag. För det tar två veckor nu för att få fram att Larsson heter Alexander i förnamn. Mm. Det är väldigt roligt för han mejlade ju det här när i var på krogen. Amen. Och. En minut efter att han hade mejlat Så fick vi mejlet av den andra personen Som, ah, ja. som, som nu då vinner t-shirten ja! Och det är Tror vi det väl Sebastian Widmark Hörde den senaste podcast och, hö och hörde att ingen hört av sig i en tävling Så jag tänkte nice Men kan, man kanske har en chans att vinna för en gångs skull Så jag, dyr, jag, dyr till, jag, äh, så jag drar till på en chans På Alexander Larsson Ha! Så det där då. Sebastian Lina. Nice. Sweet. Får en t-shirt de nästa veckan Ja, du får mejla storlek och adress. Mm. För det har han inte gjort, eller? Nej, det har han inte. Så det får du göra. Hoppas han lyssnar på det här. Ja, annars <laughs> får han ingen jävla t shirt jävla. Mm, nej. Sen har jag fått eh, ett mail angående tävling också från en som heter Hampus Jalebo, Jaleborn. Men mm. han var ju lite sent ute då. Så det blir ingen där för dig. Mm. Bättre lycka nästa dag. Mm. Eh, sen har jag fått ett mail angående... Eh, samtalsämnen mm. som vi frågar efter idag. Mm. Typ. Eh, Joseph Josef Kony, frågetecken. Ja, det vi, har vi, vi har väl gått förbi det nu. Ja, men ja. nu har du kommit fram att, vad var det du sa för Larsen att USA har fått. Eh... Ja, jag läste snabbt någonting om att USA hade fått något slags clearance. Gå in med typ 4000 000 pers för att leta upp den där snubben. Gött när de hittar honom. Och så bara, nej han fanns inte. Äh, men typ liksom, mörda allt nej. på sin väg. Typ. Eller men, får mm. alltså, har till, tillstånd och... Kläder när det gäller sånt här. Jag tycker att man kan gå in i något annat land och bara köra så. Folk rymmer till Mexiko av en anledning. För <laughs> då kan inte, inte USA jaga dem längre. Men då kan tydligen gå in i ett land och bara, nu ska, nu ska vi hanta ner en snubbe här och döda honom. Och vi dödade allt på vår väg dit America! Fuck yeah! Han <laughs> skriver också här... Um, um, um, um, det är det den här veckan också. Det är en bra film. Och full av samhällskritik. <laughs> to America. Ja. Nice. Durka Durka screen. Well, vad är det med han sjunger den här uh, AIDS-låten? Everyone's got AIDS. AIDS, AIDS, AIDS. AIDS, AIDS, AIDS. AIDS. <laughs> det, är så, det är så fantastiskt. AIDS, AIDS, AIDS. När, när han ut ute och åker på här, sin lilla motorcykel och, ja. och, och så är det på en riktig väg. <laughs> så han, det, är som det är en bara, riktig snubbe som kör. Nej, han, sitter ju, det, han är ju på en liten liten motorcykel ja. och som är liksom, eh, radio control, alltså, radiostyrd. Ja. Ja. Och så bara, är de ute och kör på en riktig <laughs> väg. Det var, det var typ, hur lång tid har de lagt ner på den här filmen? Det var så sjukt va? Ingen, det är väl South Park-snubbarna va? Ja. Ja, de, ja, det har nog kanske. Mm. Det, var, det var inte så att man kunde få köpa rättigheten till att göra tvåan för typ en dollar. Ja, <laughs> för de orkar inte göra det. Har ni inte sett Team America så måste ni ju nice. Snarast. Ja, ja, ja. Den, men den är ju typ rolig, typ rolig en gång. Sen så. Nej, den är rolig fem i alla fall. Sex, sex, sex scener i den här filmen. Den är ja. Fantastisk. <laughs> När <laughs> man tar två dockor Barbie och Ken ja. Slå mot varandra så här, i, I olika roliga ställningar ja. Han frågar också här Vilken tid sänder ni? Kan man lyssna live? Ja, vi nej. sänder ju inte nej. Utan vi spelar ju in Precis. Vi har, har lite börjat med det live Kanske kommer Någon gång Ja, jag hoppas det ja, i alla fall. Någon gång Det hade varit kul att göra någon gång ja. Prova på Se om det är något för oss mm. Men lite, lite grejen med podcast Det är ju att det, ska liksom vara, att det inte ska vara live Ja, ja Ja! ja. Uh, och så står det också sent from my iPhone. Som jag för övrigt tycker är en jävligt irriterande grej när man skickar mig. Man kan ta bort den. Ja, man får ju ta bort den manuellt. Ja. Men det går inte så här. att man inte vill att den ska finnas där överhuvudtaget. Jo, går det. Ja. Felix Werner då? Ja. Han skrev att han tyckte att vi skulle. Han, han mer en fråga med er. Felix Werner, vilken då är det? Han är skön. Han, <laughs> han är god. Han, uh, nice. uh, han frågar varför du kan skit på våren. Är inte det skas min eller, det, eller när träden Huy på våren för att det är förmultna grejer i all överallt när vissa träd smälter Nej. och är äh, hundbais jag, jag tror inte det jag menar jag tror inte <laughs> det, är det Nej, han menar. jag menar jag tror jag tror att det jag tror att när träden slår skott så ser jag mot så, ja. så då kan det, då, du du kan ju lukta Aj. det kan lukta gott ekollad du kan har inte vi märkt det Nej, tänkt på så han är ju fantastisk som han skriver så här liksom så fråga Lund eller skicka inte järnkontoret eller någonting så varför lukter? Oh. Det, det är oss, tank det är bara ja. Jo, hur, det är så här va <laughs> ehm. Tror vi ja. Kanske, Möjligtvis. Han frågar också, äh, varför pratar blattar alltid så jävla högt skriven Ja, det är också ja. en bra fråga Är det ehm. verkligen en samhälls kulturfråga Vi ska ge oss in på? Varför ska vi inte ge oss in på det? Även för att vi står Till svars för allt vi säger i den här Ja, vad, vad hade du tänkt riva ur Jag vet dig? inte, men alla kan uppfatta allt Jag tycker vi skiter i det ja, Jag tycker inte Man ska ju inte säga att alla eh, Nej, Felix Werner just det, Felix <laughs> Så kan man inte säga är sjuka jävel Alla med invandrare bakgrund Eller andra generationens invandrare Eller vad man nu är för någonting Alla de eh, Tycker jag inte gapar och skriker Nej det. nej nej Tycker jag inte Nej bra där. Vissa kanske gör det för att de vill höras ja det, det, är liksom... det finns väl du inte bara Vissa kanske gör det för att de har det är lite bara äh... som pratar högt liksom. nej det är det inte fan det är det värsta jag vet när, när brudar pratar så högt på krogen Men med så en Ja, inte riktigt uh, utvecklade bas folk har, folk har lite för roligt på bordet bredvid ett mm. <skratt> <skratt> <skratt> här Oh, eller, eller, eller folk som oh, de är så klänger på varandra och sitter och hunglar och skit på krogen. Ja. det tycker jag fan får vara. Det, Nej, det är fan det krogen är till för. Ta inte bort det enda målet för då oh, försvinner i krogen. Det kan vara till för det. Om man är inte är ett par som går ut tillsammans. Ja. Ja, i och för sig. Ja, om, om, om man om man träffar en random någon... brud så kan man, kan man då kan man få hungla eller strula, då. Fan vad fan man nu säger. Men man säger... går till det som ett par och sätter sig och sitter på varandra och tar på varandras kön och tittar och hånglar i två timmar i sträck till. Du gratis på för fan. Det är inte nice. Är de snygga? Det kan väl vara. Men det, jag tycker fortfarande inte det är okej. Okay. Nej. Jag tycker inte man beter sig på det sättet. Ja. Hade Felix Werner sagt något mer? Nej, han är... Nej. Han har sagt mycket av den. Ja. Ah, ah, det känns som att han är en kille som kan festa ja. jävlar. Han är För sig själv med en iPhone. Ja. Och ja. säg bara en sak. Fuck Felix. <laughs> De som fattar fattar. Ja, precis. Ja, Felix då. Ja. Vad <laughs> vi tänkte ju dra ihop en liten intervju idag. Ja, mm, just det, Katve Det gick ju mm. så där Katve Så Katve du har fortfarande... Då har du en ny vecka på dig att eh, styra upp det här. Kanske inte ska vara så jävla bakfull nästa söndag så att du <laughs> klarar av detta. Nej. Um, vi vill gärna prata med han, Geniet. Det var kul att prata med Katve igen också. Ja, men, ja, det är såklart. Men framförallt Geniet ja. Ja, som skrev bajs ja. på mjölkpaketet. ja. Som även en annan person egentligen. Ja. Som brukar... Alltså, det är mer som, som en myt egentligen, är det inte det? Bikesmannen. Festival Det finns ju folk som säger att de har sett Bikesmannen. Ja, så var du tror på det. Ja, nu vet jag inte hur han tog så det. Såg du det? Så han uh. är den lilla åttaåringen som röker två paket cigaretter om dagen. Nej. Mm. Var då? Fast det var inte på avtonbaret, det var från nyheter 24. Mm. Så är det i alla fall en åttaåring pojke som röker två paket eh, cigaretter per dag. Uh. Och Adi Ilham, eller Ilham, jag vet inte hur fan man uttalar det. Han vågar inte ge mig med det. Han kan inte gå till skolan på grund av sitt beroende. För han måste ju, ju röka sånt. Han får inte röka på skolan och sånt. Mm. Och då är det alltså i det här landet han befinner sig i, alltså Indonesien. Det mm. mm. Där finns det en åldersgräns för att köpa sig rätter så alla röker där. vad mm. konstigt. Så då gör jag de Ja. Så hans, hans föräldrar, de ger han pengar varje dag för att kunna köpa sig Men va? Ja. Han har ju ett beroende, Larsson. Men det, liksom, det är ju inte så konstigt att de gör det om det är okej. Okay. Om man får göra det, det är inte så konstigt. Man kan ju få... Men ändå att det liksom anses okej okay att han skippar sin skolgång. Han får inte gå till skolan, han kan inte gå till skolan. Han får inte röka på skolan så inte Vad fan det. är problemet? Sluta rök! Han är ju beroende. Ja Larsson, han är ju beroende. Du det är ju inte så att han dör om cigarettena försvinner. Ja vet du, han är bara åtta år. Ja, ja just det, vi har gått över till semester, eller semester. semestertid. Sommartid. Det ja. tyckte det var lite jobbigt så här när, man, när man gick ut från krogen där igår. Så här, klockan blev två. Nej, den är inte två. Den blev tre. Ah, ja. nice. 0159-030. No, ja. Nice! Och jobba Till jag 4 då fyra <laughs> då. Ska vi ta runda av kanske? Och ja, ja, det var allt för oss den här veckan. <laughs> Så ja. jag kände att jag bytte toläge där, eller? Ja, det är jättebra. In och recensera på iTunes. Ja. Uh, gilla på Facebook för fan. Mm, ja. Gör det. Ja. Ni sitter på en device just nu. Det vet jag för ni lyssnar på oss. <laughs> no. Använd den till att gå in på Facebook och där gillar ni oss. Ja. Är det är lite där. är uh, samma grej. Nu när du har en sån telefon och lyssnar på oss i podd här. Ja men. Ja. Mm. Aha. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, och så följ på Twitter och eh, maila. Maila till fulltank@gmail.com Och Katve styr upp eh, intervju med Bicepman här. Nästa Sweet! Veck. Så kör vi på det här. Mm. Mm. Ja, då kör vi nästa vecka då. Ja, det gör vi. Super det. Fortsätt jag som har med den sista moslan. Gör det. då. Nice. Tack. Hargut! Ha hej då! Plus